Amani ya Mungu iwe juu yenu mpenzi wa Radio Isanganiro. Kaiboni katika taarifa hii habari kwanza muhtasari wako. Hatua ya kubana matumizi kiuchumi inaweza kuondolewa katika miaka miwili ijao. Kwa mjibu wa mtaalam kiuchumi, serikali inaweza kutumia vyanzo vingine kwa kutangia kuboresha uchumi wake. Amea wa jiji wa manispa ya Meya wa, wa ya Jiji la Budumbura inaonywa miliki wa majumba ambao watasisi ya kupaka rangi majumba yao mjini Budumbura kumi 13 ndio pesa ambayo imekusanywa na manisipa ya bujumbura kupitia kodi kupitia kodi katika sekta tofauti. Mkoani Muinga mtu mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na gengi la watu wasiojulikana. Raia wanatakiwa kuweka kwenye majumba ili kurahisisha shughuli ya walinda usalama. Mara nyingine tena karibuni tukianzia taarifa hii kwenye ukurasa wa usalama ni kwamba raia anjuulikana kama mumputu Jean Pierre ameuawa usiku wa Jumainne kwa mkia jumano sa usiku kwa kupigwa risasi na watu ambao hawajajulikana karibu na nyumbani kwake katika kata ya Kibogoye mjini Muinga Walimmalizia maisha muhanga huo ambaye alikuwa ni mfanyakazi kwenye ofisi za kilimo na ufugaji mkoani hapo walimsubiri alipokuwa anaredia nyumbani hadi sasa Walalifu hao hawajakutambulika. kutambulika viongozi tawala wanawataka raia kuwekata kwenye majumba ili kurahisha shughuri zao walilinda usalama, kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya usalama uchunguzi umeanza ili kuwa kama taalifu hao. Kumefungulia mjini hapa bujumbula cha wajumbe kutoka jumwe ya Afrika mashariki kuhusu kutathmin mikakati ya kuboresha sekta us ya usafiri wa wanga. Mwanajuma kombo ni mjumbe kutoka Tanzania. tumskilize. Katika Katika mkutanuhu tazungumza vitu vingi katika kuweza kuboresha sekta ya wanga. ya hapa nafikiri tutatoka na maazimi ambayo au mapendekezo ambayo yataweza ku, kuendeleza Na, na ni sekta Amini airport ya Bujumbura serikali ya Burundi hasa katika upande wa sekta hii ya usafiri waanga kuangalia jinsi gani watakavweza kufanya labda upanuzi wa maeneo ya kiwanja na kuweza kuongeza maeneo ambayo wanaweza kutoa huduma hizo kwa ajili ya abiria wake Manispa ya didi la Bujumbura imekusanya mwaka jana bilioni kumi za mapato kutokana na kodi hayo yanafahamishwa na mkuu wa manispa ya Bujumbura ambaye anabaini kwamba miongoni mwa mapato hayo bilioni mbili zimekusanya kutoka kodi ya ardhi Fredy Bonma anafahamisha kwamba shughuli hiyo haititi haikuitikwa vema kama ilivyokuwa mwaka jana hakisema kwamba uchunguzi utaendeshwa ili walio susia kulipa kodi kwa wakati watoze fine. Fredy Mbonima animea wajidi la bujumbura bajeti inatoka kwa kukusanya pesa kwa watu analipa franga ya impo za za udongo na za, za nyumba e, na zingine zote zile aktivite za kufanya kazi uchuruzi masoko na vingine vitu vinaleta pesa kwenye municipality huyu e, makumei pita tukwa tumekusanya bilioni 13 nilikuwa ninatarajia kupata bilioni ngapi kwa kwetu kusanya karibu 17 bilioni tunazawa kufahamu pesa zote zinatumika aje kwenye manisipajichi la bujumbura? Hizo pesa zinazasaidia kujenga manyumba ya masomo na ingini ufanya mjinyo usafi kulipwa tumishi na zingini dekazi za kulipua zinaamana ya ya, ya, ya mji. Mwakajana 1217 tunazawa kufahamu kodi ya ardhi leweza kulipa kwenye kwa gani? Mwakajana tu wamekujia kusema na kuonesha nyumba zao na parceri zao ilikuwa karibu 14 45. Alki tumepata 1200 wamekuja kuhuku. Tangaza. Sasa tumeona pako e, watu wataku kufatiria sheria. Njomana hii wiki naanza tapita tunaenda tunaangalia mwenye kukuja na analipa adabu ya 50%. Kutunza kujua mlikusanya pesa kiyango gani? Mwaka jana, tumepata karibu biliani mbili. Aki sasa juo, hawakuja kama mbele. asijapata hesabu nzuri, lakini tukishamaliza iyo nani yyo kazi, tutawapa hesabu yenyeiko correct. Huo alikuwa mea wajidi la bujumbura akiwojewa na moize misago. Mkuu wa Manispaa ya Jijila Bujumbura anaonya wamiliki wa, wa, wa majumba yanayopatikana mjini kati ambao watakao kaidi mamri ya kupaka rangi majumba yao kwamba watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria za Jijila Bujumbura. Fedimbonima anaafahamisha hayo wakati ambapo kunaendeshwa shughuli za usafishwa mjini. Katika harakati za kujandalia maadhimisho ya sherehe za miaka 56 ya uhuru ya wabujumbura. Lipo tika miri na, na umini tegeka. Shuhuri za kusafisha mea ya jiji la bujumbura zinaendelea katika lengo la kujandalia siku ya uhuru wa taifa la burundi. Meya wa jiji anasema kwamba barabara za kati ziko zinapakwa rangi. Kweli tumweanza tumekawia lakini tukingari na wiki yote sasa muskuwe na wasiwasi tutafanya kazi na tutamaliza pagaragara rangi zao barabara Freddy Mboni mpamea wa jiji anatahadharisha wanajiji ambao hawajapaka rangi nyumba zao kwamba watachukuliwa hatua kulingana na sheria la jiji la Bujumbura Watu wa majumba tumeomba kupaga rangi ma nyumba zao Lakini wajue kama hata wafanyi le mwaisi kukuu Tutaendelea, tunaafatiria, tunaamba waifanye Bila hivyo tutakamata hatua ya kuwalipisha adabu Harakati hizo ni katika lengo la kusherekea miaka msini na sita Ikiwa nchi ya burundi, imejinya kuria uhuru wake Hapo ni taremosi julai lakini sherehe hizo zitasherehekewa tarehe mbili julai Sikiliza Abari moto-moto kupitia Radio Sanga Hatua ya kuwa achiria uhuru watu wanne, miongoni mwa watano wali okua wamewe ni kutokaan na kuamba wali hawa na hatia. Hayo ya nafamishwa na wakiri na waki waraiya hao. Mwana sharia Sega feb Fabien, anasema ni vigumu kufafanua nini watu hao wanashutumiwa kutokana na kwamba shutma, shutma hubadilika kila mara kila mara watu hao wanne ni raia kutoka Ufaransa huku mmoja ni raia kutoka Burundi kifungo cha mia, kifungo cha maisha ndicho mahakamani ya rufa ya Ngozi imekatia aliyekuwa mkuu wa tarafa ya Muruta Jean Donatien waka na wa, na, wa, na wa, Na watuhumiwa wengine wanne kwa kosa la kumiliki silaha kinyume sheria, na kushirikiana na makundi na uhalifu kwa mantini ya kutaka kufuruga kura ya maoni shutma ambayo wakili wake anasema siyo ukweli ya kubana matumizi kiutumi inaweza kuondolewa katika miaka miwili ijao. mtaalam katika masuala ya uchumi, Isahak Bidimana anafahamisha ayo baada ya muda usio kuwa mdogo serikali ikitumia mfumo huo wa kubana matumizi kila mwaka mfumo unajulikana kama budget austerity katika lugha ya kifaransa mfumo huo utaendelea katika budget ya mwaka 2018 mtaalam huo akiwa pia muhadhiri kwenye chuo kikuu cha taifa anabaini kwamba Burundi ina sehemu nyingine kun, kunapoweza kuchangia katika utume kama madini, kahawa na kadhalika ili ni ili ni vema pesa itumiwe vizuri. Tumsikilize akitafsiriwa na Moïse Misago. Uravye kutora Ukitazama pesa serikali inatoa kwenye sekta ya madini unaona kuwa hali iko inaboreka Tuna matumaini kwamba siku za usoni hali itakuwa nzuri iwapo pesa hizo zitatumia vizuri Sio kusema tutapata pesa hizo kutoka kwenye madini pamoja na sekta ya kahawa Tuona imani kuwa hali hiyo itadumu Pia zao hilo la kahawa limeongezeka kutokana na kuwa kuna hatua zilizo chukuliwa ili kupiga vita wale ambao nauza zao hilo kwa magendo kwenye sekta ya madini Unaona kuwa kuna kufatilia kwa karibu sekta hiyo Unaona kuamba hurugu zilizo zikigubika sekta hizo kwa sasa hakuna tena Nazani, iwapo hali hiyo itasalia hivu Mnamo miaka michache, serkali haitasalia kusema tutwike mkanda Itafikia pale tutasema tuache kubana matumizi Msada uleo kitoka ulaya kwa sasa hautolewi tena Lakini mimi kama mtala naoza kwambia kwamba ni vizuri Unapovunjika unafika unajua jinsi ya kusunda Acha tone kile tunachoweza, tutoe mikono tufanyi kazi. Pia, kuna wale waliona kwamba tutafika tunaanguka, lakini hali si kama hiyo. Kingine ni kuwa ilitokana na sababu za kisiasa. Na sababu za kisiasa huwa zinabadilika. Walikuwa wanasema kuwa raisi atasalia madarakani na hisi wakati huu swala hilo lilipatishiwa jawab. Watafika wanasema achatuboreshe tena ushirikiano. Lakini hata hivyo, lazima burundi itazame ni sekta ipi inahitaji msaada. au anayakubali kusaidia akusaidia sekta ambayo tunataka na hapana kusema tukusaidie sekta hii au ile ili hali haiambatani na sekta ambayo unaitaji msaada hapana uvajenje kukufasha hali atariyo ni huyo tunaitimisha taarifa hii ya habari asanté kwa fundi mitambo ansteadinda iteho msamadi ni nami asante.